Itsasoa gakoa izan da gizadiaren historian zehar, hala izanik gaur egun bizi dugun aro kapitalista honi forma emateko papergakoa jokatu zuten bertan garatzen diren jarduerek. Gaurkoan, austura metabolikoan itsasoa eta kapitala Gabon entzuleok, baga beste behin ere, men, inol erratiko uinetan, eunda saspi.bos bilbo aldean, eta, bueno, bestela, betiko lez, hueborrian aurkitu ditxekezue programa guztiak, eta gorkoan, gorka gaukestu de moduan, itxasoaren inguruan eta kapitalismoaren inguruan, itxen dugu bueno, itxaso eta kapitala lotura, hori, zenan batak bestea moldatu duen, ez da? Jo ni bai, tresaritxasua era eh, desberdian dugun, itxasoak ere kapitalismoan erginduen, duen. izan ere guztizgakoa da, ez? eh badugu bakarrik ba, tamainagatik, ez? lurranen bieren no, que les van a goure, uraspian dauz, takin Horta, ez ba, pentsatzea gizakiak bizial galela horri bizkarra emanez, ba bueno, esiña squadenes eta esan bezala, paper garrantzitzu hauki du, es gure historian zehaz. Estalko geinera, bueno, kostaldekoak izan da, ba, gunero ikusten dugu iaia itxaso, es, oza, presentau, baina esan bar duguna daunek barnealdeko inguruetar arte, es, eh, globoko sistema kapitalistaren barru, anda, bueno, asken puntur arte, itxasoek dira egiten dut bueno, arreman hori ingertzen dela, nola, betes, bintzat hori da horko sello netan saietuko garen apur bat describatzen, hori da, baina, bueno, aski, bueno, aurrera gohungaitezke badakizu eguritxapa gustatzen zaigula, ez jokintezke, no, ez, feniziarrak, imperioa hori da feniziarra teipatu fenizial imperioa, atlantida non ote dago, ez, non ote dago hori, zer sortu du, baina, bueno ez, talasocrasia, ez <laughs> Horra, txina kogorrezia Beste iban goga txera Izan ere, bueno Hagegan faktore bat honetar goizan behar da Ban naiko datu hartu liburu zehaz fatetik ez Hor komentatu berdo, capitalism and the sea Libura, liankan plineta Alejandro Kolasek egindakoa Eta, bueno, pura temendik hartu ditugunezen bat datu eta Bai Ezkerrik asko berai Eurei esker, ez goa seina txera esbestera. Bai, vale. argian aterako hasiko zen kontua, baina bueno, Olida, izan ere, ba, zentratuko gara, ez? Ba, e, itxasoak dakan harreman horretan kapitalismoarekin, ez? hori ori, orduan, hasiko era pura terdiaroarien arit inguru an itxe egiten. Izanen nolabait erdiaroan ja, ba, bueno, esten dira gertzen. Agaian lena gutik ere base ez baina erdiaroko instituzioak gero eragin luzeago da caterogin handiagoa, harun modernoko instituzio eta baina erdiaroan ja dira gertzen nolabateko instituzio protokapitalista batzuk oso lotuta itxasorekin. Eta bakiko, bertan ematen den merkataritzarekin, ez? Hori da, merkataritzarekin oso lotuta, ba, izan ere, historikoki itxasoa merkataritzarako oso leku oparo izan da, merkataritzarako lehabil izan dena, askotan lurra bidezko garraioa, baino asko zezariñagoa eta efizienteagoa, zerako, bueno, erromataren imperioan, ez maren nostru, deitxetxeten beritaran eno egez, erabat fundamental abaitzen, erromataren imperioaren, logistika guztirako. gustirako, eh? Taudian erdiaroan hasten dira itxas eta komertzarekin lotuta eta ere itxasoak bere atzean dagoen arrisku maila handiarekin lotuta nolabeteko instituzio konjunto batzuk edo gaur egungo sociedad anonimen edo olako enpresen aitzindaritza tar daitezkenak, agora konbida, esker, bueno, un LR no asnagertzen Ba, komenda, moduko eh, egiturak, maona, artean, ba, venezian, eh, genovan, imperio otomandaren ere agertzen da. Ordoan, bueno, mm, no behitik usan dagozenan erdiaron azten diren onelako instituzioak agertzen, es? beresiki erdiaro aro moderno hurbiltzen urbiltzen doa neinean, Ba, gero eta era argiago baten, ez? Baina hor, inflexio puntu handi bat da eh, kolonen, kolon ameriketara aiegatzea eta beraz, ba, bueno, eh, eh, atlantikoan gero sortuko den ardatz guzti horrek, ez? Amerika eta Europa lotuko dituen atlantiko itsasoan garatuko den komertzio guzti horrek, ba, bueno, eh, salto kualitatibo bat Suposatzen du? Izan ere, nolabait, barrukaldeko itsasoetan ematetik, ez, merkataritza fluju garantituenak, ez bapaintzatu desakegu, es mediterraneoan, edo baltikoan. Liga Baltikoa anseatikoa li, li, adibidez es? itsaso e, bueno, beltza eta bares. Hortik bueno, pasatzen da nolabait, ozean. Hori bai. da, eta orduan hor ja sortzen dira, instituzioare potenteagoak bere sigi ora dira eh, erbereak eta erresun bueno Inglaterraren, o sea, agertzen diren bi instituzio. Eh, Erberetan izango litzateke VOC, de Oostindische Company, ni izango zelaba Compañía de las Indias orientales, gaztereras, eta Ingalaterra, ma, bueno, ber equivalente esango zen East Indian Company, eskialdeko ba, indietako eh, realda, izan ere, bueno, semmago, ba, indiak ganei oso termino eh, sabala sa, sa, eh? zirela. Es? India izan ziteke en India, edo gaur egun ba, bueno, amerikadena, oria, filipiñak ere, filipiñak ere, molukak, ba, eba, eba, eba, eba, eba, eba, eba, eba, eba, eba, eba, estatuarekin lotura handia zeukaten, berez, eh, bueno, VOC hau, berez de Oztindizek Kompania hau, eh, momentu duten, bihurtu zen, eh, estatuaren barruko beste estatu bat, des. Gaitasuna zeukan, incluso ba, ba bueno, eh, legea esartzeko, enbaldekutan, hori imposatzeko, kudala zuten moduko bat ere ba zeukaten. Izan eh, ere, bizigara, bueno, batek esaten zuen bezala, Eten retorno horretan, ez? Osa, kontsorzio publiko-pribatuak da existitzen ziren gara. Hori da, lagoneko mazalspigarren mendean, bazo ma, ma den erberetan eta erresuma batuan, e, sekulako ontsio zituzten ere enpresa hauek. Eta, bueno, honekin e, batera, bueno, konpainioa bekasten dira sortzen, nazioarteko merkataritza handitu zudaten gabe, hiriak handitzen dira, burguesia, aztenak da kero eta gehiago indartzen banku, protobanku bat xokartzen dira usuratik ja, ba bueno sortzen da nola beteko sistema finanziero moduko bat orzabartzen da Londonen stock exchange, daitzen dena burtsa moduko zehosa bueno, azten dira hor, agertzen kapitalismorekin lotu ditzakegun hainbat faktores. orduan historikoki, hainbat pentsanarik Idenfikatu izan dute esan dituzte fenomeno guzti horiek eta e, merkantitilismo hori edo kapital e, merkantilaren handipen hori eta zifrak kuantitatibo hoen handipena bai ta hamain handitzea. Nazizioteko komertso handitzea e, komertzioan ibiltzen den jendearen e, kopurua handitzea. Askotan identifikatu izan da hori kapitalismoaren sorrearekin nola ah, Hain hainbat autorek ez es, esate dute, hori bueno, izan zela gakoa, ez edo iturburua, nolabide sistema kapitalistaren basorrerako, ez? Hori da ora, Arrigi Cadivides, Valersteinek, ba sistema mundo teoriekin batera, zen, bueno, ba, kapitalismo nora esortzen da hor, ehm, azterteko BOC VOC, Company, Mare Magnum guzti horretan. Ez da liberal askok ere teoria hau onartzen dute nolabait honekin dartzen duen ideia aderako kapitalismoa beti egondela gurekinez. Bakarrik izan dela aldaketa kuantitotibu bat. Momentu dutetik aurrera, ja, ba, kapitalismoa nagusi bihurtu zen, edo arra eman kapitalistak nagusi bihurtu ziren, baina nolait beti egonda kapitalismo. Lotzen dutelako zenan, komertzioa kapitalismoarekin ez. Komertzioa aldin badago, kapitalismoa dago, berez. Hortuan, kapitalismoa zer zer naturala da. Gisakiyekin dut dago dena, betirako, ez? Merkataritza dagoen bitartean kapitalismoa or egongo da. Hori da, kapitalismoa da gisakiyeren arimarren parte. Truka ketabeti gondenes? Hau da, teoria hon, naiko, bueno, naiko mm, komoda da, nahiko baliagarria, pentsalari hau entzako, ez no, bait, antropologikoki gizakiaren antropologiarekin notu nahi duten hauek, eh, kapitalismo lotu nahi dutenekin, ez. Etare gehiago, diskurso batekin bebai, ez, nolabait bat egiten du, nolabait, ba, banakoaren esfortzuaren bitartez, ez, es, aberastasunak lortzen dirilaren diskurso horrekin ekin zailetza. Hori hamburgoko, merkatari txiki hori, berat barku baten bidez, azizena hor, bidaiatzen, lortu zuen joa agorantza, agorantza, agorantza ez eta kompainia bat sortu zuen mercataritza kompainia, baina, bera betik hasi zen, ez no? Irugarren estatutuko kidea. Egia da dena, bueno, pues, akumunazio primitiba ditzen den, hori agertzen den, pues, esklavismoa, sekulako espolioa, baina, bueno, politago ditzen da mercataritzi bat imaginatzea betik hasitako hor portuan, zen egun bezurtz bat, ez da, orida. zizena barku den lanean, eta... Eta gero, pues bueno, lortu zuen, es, beraurreskiekin, no, txiki yeah. bat, gero junzan agian... Ameriketara, or... bale bila... Eskabo berdera, es, esklagu batzuk erostera, gero saldu zituen hor Ameriketan, horri esker, es, kapitana... Fai, triakkelu zen, es... da, triangulo, nola da, merkataritza triangularra zen horretan, es, pues esklauak erosi Afrikan, saldu Ameriketan, Ameriketan... Ameriketan, ameriketan erosi tabakoa eta lako gauza... eta bat, Txuk eski batu, hor, oh, pirateri pirateria bat egin, eres? baina erreginaren... Korsario, bueno, es? Korsario. <laughs> erreginaren baimenarekin bera erekin, ez da. Orida. Baina, bueno, beste pentsaurari batzuek apuratorri salantzaren ipintzen dute es. en eduak nola Eta identifikazten dute kapitalismoaren sorrera, enitzetekena egongo eta merkataritzarekin lotuta. Bai, zik eta nekasaritzarekin, ez? Honek bat dirudia zira baten nahiko kontra contra Sangora, esta es cotan, va ba, bueno, capitalismo en Torreña lo tutelago gainberarekin. Vale, claro. ba, es guk imaginarzun normala gente que identifica siendo un necasaitza geiago, ba, feudalismoarekin, depende si necasaitza mota va ba, sistema esclavista batekin edo Bai, no labet necasaritzan, bueno, necasaritza izatetik, no labet, va ba... Sektor hegemonikoa, es, ekonomian ba, Garrantzia galtzen du Industriaren mesedean es, Industria bilakatzen da hor benetako Ekonomiaren motorea Herrialde industrializatua garatzen dute Kapitalismoa lehenago Baina, ba, eta gero zerbitzuak ere Baina, ba, dirudi Pentsalari hauen ustez hori patu desakegu Robert Brenner Eta Ellen Meixkin But izango liateke, ba, teoria honen eh, Baberseren augusiak edo Hau ekplantatzen dena Ingalaterrako, eta gero, bueno, Irlanda kolonialeko Irlanda munduko aldaketa batzuek hoi sortuko zutela salto kualitatiboa, kapitala sortzeko erlazio sozial moduan eta ostean hortik joan gozera zabaltzen. Gizarteko beste sektore batzutara hor noski lagunduta ere ja sistema mercantil baten bidez, eta hor, bakkano, imperio Britania arreperak, imperio izate horrek, eragin zuen kapitalismoare gehiagoza, baina zera identifikatzen dute landa mundu horretan eta bertan sortu ziren aldaketa batxuetan. Amazazpigarren mendean eman ziren aldaketa batxuetan. Hor, bono, egiten da batxuetan ere kompartiba frantziarekin, nolabait, ba, eman zelako enclosure, deitzen den prozedura bat, nun, e, milaka eta milaka nekazari, botaz ituzten. Landeremutik, bertan beste e, mota bateko nekazaritza, Garatzeko osolo dut abeltzaintzarekin, osatzen rotazio sistema berri bat, eta e, nolabait horrek albidetzen du inbertzio bidez lursaiaren errentabilitatea handitzeko aukera. Hortura otten ekasaritzen, ma, bueno, zun noble hazinon, eta e, zuregitabasiak handitzeko erabakarra zen, lur gehiago lortzea, eta bueno, gainean lurra esene seos eraskea, ba, zozaia zen, ba, egin behar seno esen, eskondu, agin, este, ben peko gehiago lortu, hori e... da beste, konde do duke handiago batekin, edo askotan, mm, normalean, ingreso lortzeko eraringena, izaten zen, kortera joatea, hor, e, erregearekin, ondo konpontzea, edo favoren favoreren batekitea, eta trukean, ba, bueno, ba, lusen desberdinak ematea, edo posturen bat, ez ere egin behar ezen nuena, errentak, ez, no, edo zeu zeu, ba. Baina hor, kapitalismoa ekina non haituko aldaketa ematen da. Hori Inglaterra da, baina gero Irlandan aplikatzen da, ya handiago batean, Irlanda garen ba, bueno, eh, kolonia britaniara zelako, eta hor, ba, bueno, ma, bukera segones, nahi, nahi beste zarraske egiteko. Ba, egor. Ya, ya nekazari ingelesek guchi importaba zioten si koroari, ba, imagina desagun, nekazari Irlanda, irlanda ra, rek. Haur es. que... dira la raroa, 7. eta gainera hor agarrantzia handia izan zuen, nolabait ba, lur komunalen jabetzea, ez? Eh, bueno, hor gure laguna den oh, yeah. eh, Carlos ja ba, bueno, iPad, eh, bueno, astertu izan zuen bezala, ba, jatorrizko metaketaren fenomenoan, ez? Nolabait ba, bebai, claro, lur batzuk Beres, komunidad de arena Horri da, hagin ba, baso batzuk edo huelda well ba, segune desberdinak Horri da que abetxe zuena ba, edo gurra hartzeko edo ganado bere mateko noizean menorra Horri da, nire da Montatuko izutemen zerkado bat eta una sartxe mazana azkau Horri da Orri don da Ora beren badisu ten la miserable enmate, no se oser, es salen cosicitzen. Igual barku le materia gesit ez quedo. Oria sortzena no lotura ere garai horrekin, es. be bai lotuta ba no aintzinako uso edo usadio batzuen ba no kriminalizazioarekin kriminalizaziorekin, hartzea egurra lurretik, es. Bueno, bai le natural sinonima batean bihurtzen da, ba, lapurreta, es. hori da. da. Eta hori lotuta, ba noski, karo honek no laiteko ba Sortu zituen ba Hondamendiengatik, es? Ba, bait, hainbat eta hainbat komunitateentzako, ba adibidez, Highland, Highlands, es, Escociako Highlandak ba, sarraskituak izan ziren, komunitateak ba, suntituak. Gainera or justo kontsituzuen nolabait nik hor naiko hemengo hemen Gerra carlista lanatzeko gerra batzuk agon sinarasumatuan, gerra jacobitas, hori deixozen Mendebat lenago, nolabait, askoren Inglaterraan nolabait garapen hori, Aro modernoko garapena pizkat lehenago eta beste modu batean ematen denez, es, e, pentsa dezakegu, ba, bueno, mendean jada, ba, ematen dela nolabaiteko Es ahí un chaburguesa, damonos así, Irául Chabales. Así Iráultas eh? así liberal, así burguesa, no lo he como aurrekariekin. No, no, errade er, er, er, bat acachen dute. Bai. Sanchez y Gañón un Daniñago, dekapitatzen dute euren erregearen egoten da gerra bat, ez? parlamentuaren eta erregearen artean, eta gero zuzenean ematen da, ba, nolaiteko iraultza ez violento bat hmm. ja, gerrazi... no, no, no, no, noblezia eta burgazia batzen dira, eskotan bueno, nobleziak benak garatu duenez protokapitalismoa oes, ja, lotuago dago akumulazioarekin hirietako burgazia mercantilarekin batzen da, eta Horzatzen da, bueno, nahi indik eh, boterean duen eh, errazumatuko... Klase sociala. Klase dirigentea, ez, nola behit? Nola behit, ainfamatua den... Publikeskul de... asko, ya sortzen dira, mazortzio garen bendean, eta jarratzen dute, hori ere, euren elitea formatzen. Ez da, hor, bueno, zuke, bueltatuz gerra jako bitetara, ez, hor, nola behit egoten da, bueno... Sektore batzuek ez dute onartzen kapitalismoren Sarbidea edo Bai, no lait orden berri hori, es. Bai, hori da. Bebe Or... lotuta aurretik zegoen ba beste dinastiari, es. Bai, eh... gero bueno. konflikto bueno. religioso ari ere hor nolabait, es. Ba, mono, bueno, berri dira protestante gordunak baskotolismoa besartzen dute. Bai, eta hori Jacobintak, es. Etarduan pues bai. Bai, eta, eta benesara bueno, mere euskal herrian eukizuen mereziki, bueno, catalunian eta beste zonaldan ere, baina eukizituen núcleo andibatsuek euskalismoak, ba bueno, Errazumatuko Jacobitek eren, euren nukleusatzeko zituzten eta hor bereziki Eskosia, hasta que, ero, bueno, Inglaterrako iparraldean ere nahiko indar, bereziki Eskosia, eta jailanak zinen ba, euren nukleo gogorra, euren Nafarro. Horri da, esan genezan. Paralelismo moduan. Eta hori, o... eh, bigarren guerra Jacobitea, ya izasena, mazortzigarren bende asieran, hori, bueno, culo deneko batalla, tabar eta bar, eta bar. Eta hori amaituzenean, ya errazumatuko, bueno... Aprovechatuko dugu, hau, esango dugu, bueno, e, sa, bueno, aprovechatuko dugu berez, ja, garaitu dugu militarki banolaite resistentzia hau, eta ja susenean ba, eginko dugu. Erogin ba. ba. hau, eta clan hauek eta... Hor duan, susenean, ekingo diogu honen desmantelaketari. Eta desmantelaketa hori gauzatzeko, zer egin zan, ba, lehen, pues, komunalak ziren lurroiek, edo clanenak, ez irela pertsona batenak, ba, claro. eta, ba, bueno, leinu batekoak edo nadalakoak... Oien privatizazio ba susena bai leinu buruari emanzioten lurrak no labaitere hor ba jarraitu tradizio ingelesori es aliatzera burgesia eta noblesia da beti mundu no, gustioka aliatzera langileen Guillere done kasarien kontra esklase basuaren, kontra esken fian. Eta bueno, eh Clanetako lider ondo onartu zuten oni, ez bueno. oie, ez dago gaizki. Clanika begi ditugu naiz, baina luralde errando jaun niretxako baldin bada eta Ez dago gaizki. Jon Almanan Edinburghona edo ondo bizitzera, es, ba eta, bizitzera. Hori da. Bueno, ha... ez dago gaizki. Em, amets ingelesa, ez, deituti saiok egun. Hori da. Horreia, eta hor ikusi desakegu, hain zuzen ere zergatik hainbat autore liberal moderno egin, gaur eguno eko eta sarrei, gustatzen zaien, ba, merkataritzaren teoria hori, zergatik garatu zan, kapitalismoa, merkataritzatik eta abar, lehenesan esan bezala, ekintzaile eta, claro, konparatzen baldin madugu, ba, teoria agrario agrarionekin, zeinetan, ba, bueno, ja hor... Ikusten deina, ba, bueno, gaur eguno, hameratzen diren oie, que es, ose, burkazien hori, si egin, solo tuta dagoela, lehen go noblezia horrekin, ba, invasión ormando en bidez, nortuzituzte da horlo usade gigantak, eta Murendik egun ere, jarra dute, aberatza, aberatak, izaten ez. Ez da, inzitoria polita. Gian disneyeko pelikula duten esena geldituko, ez hor. Irlandako, amazazpigarra mendeko Irlandako nekazale ere mubatera joatea, da hor da. noble bat, bere sistema berri hori esartzen irlandesen lepotik ez da. Hori da, ikusten dugunean, bere sistema beraren jatorrian jada bekatua dago dela, ez? Moralista jartzen baldin bagara. Bekatuz nefandu. Bekatuz nefandu, Vale, Baina, bueno, orduan Bueltatuz apuratitxasora, ez ikusten no, dugu Bueno, kapitalismoa bat alau garatzen, bai Aziraten landa ere moa, meh, ikusten dugu moduan Oso notuta dago gero, zuzenan, saldo giten du Irietara instituzio hauek ekistiendan, company eta bar Ba, bueno em, Lotzen dira, kapitalismoa edo ondo kokatzen dira, ez Ze, era paralelo batean, gainera Bueltatu bar gara, era paralelo batean, ez Bueno, kapitalismoa garatzen duan bitartean Orduan, imperio handiak, imperio maritimoak Euren artean, tal kan, es? gordoa da lebatetik imperio iberikoak, ba, Portugal eta Espainia hor tartean batuta daudela, tarteanez, ba bueno. Vale, momentu baño, bueno. Era navera, momentu ha tenite dute, eh, ba hasieratzen dira nahiko hegemonikoak, ez? Ba orra, Amerikaren konkistan leenak direlako, portuguesek ere bat madkolonia dituzte em Pacífico norte y sudira. naiko Cocapenico estratégicoa, eh? hori, ba Atlantikoaren eta Mediterranearen artean. Ba, Kanaria lurrteko eta Madeira badituzte hor, ba, postu moduan, eh, postu avanzadua eh, Amerika dela Eta momentotoden sinがつen dute Tordesillaseko tratatua, eh? Ya? mundua, bueno, argi dago, ordurako esferikoa dela, eh? Batzuk oraindik onartu nahi uzten arra. Ja, ona mundua. Bita, guntze bueno, gura, esba, parte gatat Purtualentxako, beste parte gatat Espainalentxako Tordesillanen, akoribaren bidez Eta hor, itxasoak berak ere, baratxituzte Eta hor, e, e. itxasoak ere, gureak dira Gauzaketatzen da, era paralelo baten eh, Erbereetan Holanda eta inguruko Provinzietan, gerran daude Espainian imperiaren kontraes Hora baita orko bueno, eh, Orko burguesiak, esantzoko Orko hainba sektores daude adoz eh, Asburgo-gotarren menpe egotarekin eta bele da dute, ba, ez dutela herrialde independente. Ez da horma gerra bat, ba, ba bueno, Espanya, eta eta herberen artea. Eta momentu da baina merei loseu de independencia, lo tendría badaukate nahiko armada potentea bat, dira maritimoki marítimo ki nahiko gradoak egoten ordituzte. Ba bueno, nen aipat dugun konpañia eta, eta ikusten dute zeeran. Egia er, da, amen, bueno, pizkat e hace diogula, segun bueno, tordecilla secoituna vale. nolabait, gero urteko urte, gerrarra, pues denbora pasat, 80 e, urteko gerrarra badagoela hor tarte bastante luze bat, baina bueno, zuek idei bat egiteko, ez, nolabait ba zenolako ikuspegi ezberdinak, bueno, euki aldiren itxasoaren jabetzaren inguruen, ez? asken finen seinena da itxasoa. Oria. Eta suku esaten zenuen bezala, bueno, hor dago nolabait patrimonizazio hori, ematen dena ba, ba, betik, ikuspegi iberikoa ditu alko genukena. Ma, eta gero daukagu aldiz, erbereak lortu, lortu berri dutela ba, bereien independentzia, daudela hor enkajonatuak ba, beste botere kontinental batzuen artean, e, bueno, espanyolak ez dira berez ba, guztizpun. Belgi, belgikan jarraitzen dute. Horri jarraitzen dute, Flandrian, deitzen zan horretan, gaur egun gobelgikan. Eta gero bestalde gongo zan Alemania, ba, hor bebai, bueno, ese, no, da, da, da, da, bueno. baina bueno, bada beste lurralde batu... Franchiare da bilhorti nahi duela imperio izan ere, bai... Hore da, orduan, karo, herberek serikusten dute. No, bete herberak hori txasoan dira the new boy in town, esan aldo guna. El txendira, ebrek, konbertsetu nahi dute, baina, España eta Portoan, esan, esan, esan, esan, esan, augustia gurea da, txaso augustia gurea da. Txaso gurea da. Txaso gurea da. Txaso gurea da. Txaso gurea da. Txaso gurea da. Txaso gurea da. Baina de alde batetik geren lan ideol Eta, bueno, ere, sabizena, de, de groto holandeses, bueno, euskerazko handia izango zen. Hugu Buen bueno, handia. Familia nahiko Patricio atetik setorrako, Delft iriko, bueno, ma gente importantearen eh, parte san. Eta unigo, encargatu ziote, orduan testu bat egintzen zela, defendatzeko nolagait, itxasoak liberak izan mazirela. Ia txasoak, tratatu bat latiñez, mare liberun, argudiatuz, itxasoak izan mazirela. En honor Joan Sitte que la itxasotika da imperio batek ez artea itxaso nireadas. Carlos no, Limadiru dijo, "Bueno, hay de interesante mate, pero tipo a itxasuen privada decisión en contra, es que ese tipo de eso hori, liberala, ¿eh? Ascartasunaen aldekoa. Claro, ahora tiene interés económico, mucha eh, da geopolítico. Quizan ere Holandarrek interes handia zeukaten ekialdeko espezien uarteetan or comercio andia garatze zuten baina hori portugaldarrek eure kotzat seukaten eta orduan saiatu ziren komertzio hori moesten bueno gaur egun jendeak igual su dituen espezia gustio hieek oh, es ja. ba, gaur egun bastante merketu egin direnak ba pentsa dezake bueno garai horretan jatorri sehatz batzuk zituztela, es adibidez oh, eh, ja. klaboa es klaboa bakarrik moluketan Ateratzen zan, eh, ah, landare divides. bat zan Gero eraia bueno, edatu izan da Baina garai horretan Oso, oso presiatua zen eh? Oso presiatua, bai Eta, odo, bueno, landarek ustuzten eure kereskubidea zeukatela Euren zukaldaritza apur bat obetxeko Piskat zaporea emateko Eta, odo, bueno, or, kampaina militarra había atusituzten Portugalen kontra, hor onartu zuten herrialde eh, errealde bat zuen independentsia Eta, ah, bueno, guara, orinazka penazionalen alde ta, Hau independentsia eta gurekin aldute Komertxatu, baina karrikureti, nahi zu, eh Eta hor duan, bueno, horik um, usten da zenan, Hugo Grotiusen teoria hau, garatzen den, oso lotuta, bueno, erberen interesa, interesarekin ez. Era paraleloan, pentsanari desberdiak agertzen dira, John Selden ingelesak adibidez, ba, bueno, Hugo um, de Groti aurre egiten dio, esaten mare klausun, propoletan. Maren liberun, den liberun nada, klausun izan berda ez. Eta hori da gara gertan, bai bain Komertzioa e, iztea eta aukitzea bere koloniekin Komertzioa esklusiva Borda, momentu dardan, erros manatokos enten Ese, eses, noski Komertzioa da, zure lurraldekin Eta zin zara, mitxasotik ibili Nahi duzun moduan. nes? Era beran, la zanote freita sekede Ba, bueno, au, aurreko pentanari basen Ba, jaunek baigarratu zuen, ma Mitxaso, noski, banatu zitekela Hausen esklavista portugues famatu bat Eta, beraz, duro, no, ma Mitxaso, bueno. banatu zitekela Gizak eka xera saldu, tato esel gauza no. gintzitakela bueno. Jainkoak horretarako man versiun indarra portugaldar imperializ Homen, dena bezala, esken eh? fina, lurra banatu al baldin bada Zergatik esitxasoa Horida, oh, horida, vamono Baina, Hugo de Grotius, Hugo de Grot Aipatzen dugu hemen, se gerora Asira baten baren, en tic, Bere aurkariak kagertu ziren Baña Bain erresumatuak ja ehm herbera gero gainberan dian saltu ziena, hasien imperio maritimo potente bat, mejor guerra transicion erresumatuarekin, gara Francia, gara Alemaniarekin, gara no, Espainiarekin. Azken finean Irira heldu berri zen merkatario hori, ez? Basquean hor nola iteko? Bai, Basquean así era con loiteko instituzio potente batzuk situelako. Identitate handia, intensibo potente bat. Baina gero desavantaja. bat baina gero desavantajos oso potenteak zituen be baiaskeren asaleras bastante mugatua zen errialdea. Hausokideak situen, ez? Hausokide, claro. bueno, hausokide. Hausokatu de... baten bizen, esen chaleto baten bizi eta Bera baino gaizto hauak ziren hausokideak. Okay. Zituen, eh? eta orduan, ba, nola baita or... Frantziar absolutismo, or... ondo armatu ba, Eta norgeiakoka Horretan, ez eta batez ere Inglaterrarekin zeukan norgeiakoka hori Seinek kontrolatuko zituen itxasoak bueno, Galtzen du, eta Inglaterra Ateratzen da irabazle Hori da, eta hori Inglaterra, bueno, gero eta hegemoniko Hagoa bihurtzen da Bereziki hegemonia horren puntu gorena Gerra napoleonikoen ostean dago Eze hor momentu bat, napoleonen pean, Frantzia bai bihurtu zen E, ba, beste potentzia disputa garri bat, ez, bueno, aurretik irama sortxik beste gerra bat egu bizuten Frantzia eta artean, ez, baina berezik ikerra napoleonik honostean ja hori e, zartzen da, Pax Britannica, ditzen den hori, ez, bereziki itxasoak goitik bera menperatzen ditu Erresuma batuak. eta momentu horren amai, erainan mila sortxionda berrotamar garrerean edo nolabait ja e, abolitzendu mila seriunda berrotamaren esaretako lege bat zeasten zuena bakarrik barku britanikoek alzutela komertziatu errazuma batuarekin ez. Hor ja, eta hor bai bezarkatzen dute, hugo degroten teorías. Bueno, ja, guk daukagula munduko flota handiena alde handiarekin orain noski azkeak izan margalera komertziatzeko guk nahi dugunekin ez. Claro, orain garela ez? hiriko merkatari altzuena? Bai, ia bakarra, bai noski aldugula guztiekin eh, negoziatu ez? Zergati jarri muga Ezin dizkigu inork, ateakitzi ez? Orduan eta bestela esan die zaietela Chinatarrei. Hori da. Horren or, aplikazioa izango sinen ba, e, opioaren gerrak China neskatzen du. Hugo no? de Corote kalkesan. hemen nahi dugun nagin. Hori da. Azken finean ba, bueno, munduko potentzia naval eta bueno, munduko potentziatik handiena esan dezakegu, es garatuena, termino ekonomikoetan eta pues ve bai casualidades da munduko droga merkataririk handiena. Eta, ba, zein dan bere merkatu hori, Txina, Txinak esaten du, bueno, agian hau ezaiguko meni, nahi du itxi, eta, bueno, pues pare bat gerra, txiki hor, opiotako gerra, kes, jendeari, ba, bueno, enbendik, eh, bueno, animatzen diegu, ez, ba, begiratzera eta, eta bueno, ba, terminoetan, ba, beraien merkatuak ireki, eman Hong Kong, eta, eta venga. Ba, eta hor dañan, nola hori, Hor duan pentsamendu hori Ja gara jortan erazten dira Nazio arte maia ma, bueno, Gero eta akordio gehiago agertzen gertzen Itzazonekin lokututa Hor agertzen da Declaration of Paris da naiko, Pariseko declarazioa Naiko mugarri Aipagarria Hor hainbat herrialde nagusiak Aduzi pintzen dira Berreson Frantzia Erbereak, Espanya, bueno, no sé, naiko erreialdi importante zingatu zuten hori. Eta horzea hartzen zen, zelan, barku neutraletan etzaiak merkantzia garraia zitzaken. Oda nolabait, onain markatzen du, mugarri importante bat, edo behintzat ondoa dirazten du, Capitalismo mercantil Basati horretatik ez nun komertzioa zen eh, lortzeko bidena nagusia bueno, da pillaje askotan eh, Corsario, quizan no gozien horren Adirasle garbiena Pasetena ya, eh, gehiago industrian Oñerretotako kapitalismo batera Hor, bueno, nolabet Gendeako kartzeko ez Millas sortiren eta berroguita maz Egan ematen da, Pariseko bueno, Aldarriao ez eta hor bai, karozuk esan bezala pasatzen gara, bueno, ya leen agotik pasatu gara, baina nolabait mugarria da erakusteko nola industriak ja hartu duen pisu hori eta ja bazuk esandako, bueno, sarraskietan oñarritutako irabasi hoiek, baia, bueno, pauso ba, ematen diote, es, merkantilismotik, norabe ja kapitalismo banolaite, eldu batera. Bai, ze hor ikusten da garrantzitzen dela bermatzea merkantzien fluxua jarraituko duela, es. Barengerraetan egon gaindezke baina merkantzio fluxua ez da bilaterna, azkenan, sistemaren odola bait da, es. Murrukatu desakegu baina ez ditzagun gure zainak moztu, ezta. Entzera, bueno, honekin lotuta ere ikusten da zelan erresuma batuaren imperioa geien bat, bere armadan oinarrituta dagoen eta orduan hemenetxigarren mendearen bigarrenenetik aurrera, beste herrialdea industrializatu batzuk hartzen dira agertzen Esor, bueno, jarraitzen duen frantziak, erosun batuaren eh, etxai historikoak ba, bueno, potentzia importante bat izaten, baina hor, aktore berriak sartzen dira. Alemania, Japonia, estatu batuak, eta aktorea baki industrializatzen doazen inean, garantzian diamaten diote armadari. Eta hor, eh, autor importante bat daipatxearen, Alfred Tayer, izango nitzateke, Hau, pentsalari honek finkatu baitzituen nolabait, eh, bueno, honek apostu gogorra gintzuen estatuatoko armada eh, indartzaren alde. Berak idatzi zuen testuat, the influence of sea power throughout history, deitzen, da hori bueno, armadaren inguruko sektore batzuek bultzatu zuten bera, idazteran, nolabait, eh, emiratxigaren mandeko, Hugo de Grot, kontzillatu desak, interes batuen atzetik, Ba, berak lan teorikoat plazaratu bai zuen. Eta hemen, handia bueno, honek azpimartzen zuen, adibide historikoak hartuz, zein izan den imperiotarako itxasonen kontrola, ez? Eta hori edredu hartuta ez estatu duetako, bueno, horren bultzada, eta beste hain bat indirezen bultzadanen atzetik, estatu batuak imperio maritimua garatzen, ez? Hor 1000 gerra Espainiarekin ere, Baina, baten, hortik asaldu baita, que, ba, bueno, Filipinen kontrola, Kubaren kontrola, horik ustean dira, baselan, uarteak indarra hartzen doa zen, ez. Izan ere, gero, gero saptuko gara gehiago, baina gara jorretan ere, belauntzitik pasatzen gara em, erregai fosilen bidez mugitutako itxasontzitara, ez? Ozi, baten, ikats bidez mugitutako itxasontzitara. Eta horre da karen aldaketeko bat da, itxasontzioiek repostaje nao, gehiago barudutelako, ez? Lehen, batek ba, bueno, No esarmen que lituanseñor Orihura ta Janaria harcheko. Baño Beres Belantziagatik, beraga, bueno, bai barkua sailko aqui, tipulazioa bai, baina... Baño barkua aisea dagoen bitartean. Ori berriz, eh, ba, motoreko. Barku berri hoeek reportaje gke jago ber, nor... si Ikatz deposituak ber dituzte hortik. Ori da itasoan galdutako Uartek, ber ba, garo antjio politiko arteko tesordura tresuna, bueno, <laughs> indikoan adutagoan urte hau nor kontzonai du, ez hemenen da. Plantasio txiki bat montatu al dugu, baina garen bendik, produktuak eramateko, hilko garen, huarteik ba, indarra hartzen dute. Eta hor emeretzi mendean, bendean, karo, nork nahi ditu huarte pacifikoko huarte galdu hoiek, pues or, juten dira, eh, Lasterketan, Inglaterra, Frantzia, oh, yeah. Alemania incluso. Gero japonien esartzen dorko, kuerretan, estatua batuak, bat, guamai batu aitekeon, estak. Singapur, Hong Kong, Beraresez astena portugachuko ordu lasiera garrantzietak baina orain eh, ba, barkuen joan etorria bermatzeko garrantzi handiagoa hartzen dute. Ask Diego García Obarte araipatu dugu, gero berriro aipatuko bai dugu, es. Eta ordan bueno, horrek kokatzen gaitu apurat gero video de Jarraituz esan antesa kegu ba bigarren mundu geran ostean eta Gerra hau txan hor, bueno, estatu batuak bihuzten da hegemóniko, esatzen duen rola. Eta hor egia da repostaje eia ez baina, bueno, eh, hor agartzen dira submarino nuklearrak. Eta hor euren ere, euren repostajerako garrantziatzen duen. Eta hor, bueno, ya, esatzen duen, bai, Diego García uarte ergin, kasu oso paradigmatikoa da horrena. Hau da, uarte pff, galdu bat hor, oceano indikoaren, eh, eh, bai. Denbora luze, segonzena Populaziorik habe, gero portuguesa Kendozien horra, hor plantasi bat desasasulten Gero frantzezen eskoetara pasatu zen Gero errezuma batukoetara Eta hor momentu baten Bere ondoan dauden nuartek independenzia Hortu zuten, maure ba estatu batuak Ikutsuten aukera, zateko, eh Haizuek, eh, gure anaitziki Maitagarri britanikok Utsigu zue Hemen base militar bat Montatzen, ez? Eta lokairu bat ordeinduko dizueko Odan, erasun batuak inzulezen, bertan bizitzen mundu guztia, deportatu? Bueno, hor Diego Garzian, haipagarria da, bano, nabaito no hor segoen biztan bueno, frantziarrek ekarri e zutela, es, eskenian baziren Madagaskarreko eta Malasiako esklabuak, bat be, edo esklabuen ondorengoak, eta, bueno, ba, ditzen zituztela, es, e, Glois, isleñoz, txagos, edo, es, zanadarakoak, Eta kontua da, bai, hor bera gara janez, gutxi gara bera zeuden bat mila eta piku biztanle, ba akordeo hau bexinatu zituztenean, estatu batu eta britainar handiek, ba kaleratuak izan ziren, eta bota zituztenean, bat mila bederatzen egun eta irurogeita hamaikan, Mauriziora edo seitzel ez uartetara. Eta, horrein, no, estatu batu dauka, sekubelako pase militar bat, irumilla bistanle inguruko edo Erresuma ditu ditua gota marfuncionario edo bermatzeko hori britanikoa dela eta bitaz da, bueno nazibarteko eh, justicia ausitegea du horiz tendu hori ez dela erresuma batua litzetak el erresuma batuena izan beharko, hori descolonizatu beharko zela, baina baina, claro, ba, maurik usta nazibarteko legea batxutan ez dela ina plikagar, esma, maurik usta zena bueno, nubarte galduonek Papa de, vámonos, submarino nuclear así era baten. Garrantzialtzen du 20. mendean erresumatua da dena erabiltzenu artea ikatza eh, gordezeko bertan eta barkuak hortik pasatual izateko eta gero ya ja, bueno, garai nuclearra, basun ma, marino leku interesante bihurtzen da, ez. Bueno, sortu gara garraio militarrean eta bar, baina esan behar dugu ere itsasoaren kontrolak 20. mendean beste ikuspegi batetik ere garrantzia hartu zuela. Asi eragoten segon oso, mercantaritzarekin lotuta, gerrarekin lotuta, baina, bapatean, hogei mendearen bendearen, bueno, leren goerenetik aurrera, 1808 180, 180, marretik aurrera, astena, bueno, eh, baliabide interesgarriak asten dira agertzen plaka kontinentalea. Agertzen alde batutik, bueno, ja, arrantzaren inguruko disputa, astena, baina, berezikior, puntu importantena, astena, ber bertan, petroleoa agertzen. Eta orduan asmatzen da noreteko kontzeptu berri bat. Eta esaten zen, vale. Mare liberun, itzazor libera dira, bertatik garreia tzeko, mercantzia yeah. mugutxe kolokotetik estera. Egon behar dira, esaten den bezala es, ur internacionalak. Horida, baina gero, uraspian dagoen hori, ahizue. No, ahogu, bakten da. Ez da gustio izango, ez da comunala izango ez da. Eta hor hor asmatzen da, son ekonomiko, esclusiva, deitzen den hori, ez Planteatzen da, kostatetik eh, berreun mila maritimotara, gutxi gora bera, iruneun kilometro eta piku, eta, bueno, hor, erek, nozki mugako lekuetan, ba, kalkulatzeko modu ezberdinak daude, eh? hori da, sonaldearen ara bera. Ba, Malepatu behar da, kasualidades, kalkulatzeko era hau eta kontxentu guztionek, bah, potentzia handiei sekurako favoreagintzela. Bueno, txinari izan, ez, ikara jortan eserako potentzia handia, ba, zain, fikatzen magara hori, estatu bak, eh? zenbat, kosta, Nur dauka, ez. Isogarria, claro. erresuma batuak. Gainera dituen mikroisla oieki. Homba, erresuma batuari eta frantziaria dibidez bebaik. Frantziari ere bai, baios, oso ondo no, dutorkie, azken finan daituzte lako hor, ba, oraindikan, garai kolonialetik eh, arrastatzen dituzten, ez? Ba, bueno, norait, ezurra poru guiek, ez? Galo, claro, eta bueno. batan hortik berreun Kilometo noko, cirkulo batei temabuzu Inureun kilometo ko, cirkulo batei temabuzu Osa tenzu, bueno Aurelraben naiko importante da Ez da guain gaizki, eh Horreza, petroleo gotea, edo arrain, hai, hai. Arrainko puru handia Hemen mantentzen genuen atoloiz Sistri nao, eh, orainze Hemen bat bat egar Malvinetako guerra esena Esena entontakeria, eh, Esen enton, eh? eh? Claro. Eta horreka saltzen doi nondi baten Ba, bueno, eh, Trumpen interesa Groenlandiaren gaitik, eh Gronlandia hori xotxe betetako. Guarte Sustinoni. Bai, baina ber ez ja da, baina intuision ere isotez eh, bueno, iso iso isotuta. Iso isotuta urtus doa, burka esas te. Bueno, es esker, que es que ricasco, es baina bueno, Hortaz aparte, berez, ustiatua ez den izan hori, es? Eh, ba, bueno, lurrasalean dagoena, es? Ba, behar dut lurrasal baina gero gainera Baino... irureun kilometro hori da, ningun, hori ba. da, hori da. Sea, hor, ja, batzen zaizkie, berez, ustiatua dauden haberaztasun oiei, ba, bueno, itxasazpian dauden oie. guztioiak, bai. Bai, hor eh, eta honekin lotu, hagin beste saioat merzikoluk, eh? Ba, itxasoaren biodiversitatea eta horre egin duen. arrantza baina, patu behar dugun, bai, bueno bai, aipatuko talareago, es? Hor kontxiatzenare, zonalde ekonomiko gauetan zuk arrantzatu dezakezu, bueno, berez, ba, estatu soberan horrek kudea txendu, norka arrantzatzen du den hor, es? Noski hor, estatuak egite, empresa pregatua, bueno. es? Baina, bueno. Baina, kontua damen kontxiatzena, ez badu nahiko arrantzatzen, ez badu nahiko aprobetzatzen itsasoaren hori, es? Ba, orduan beste bat joan daitekeen horra. Kontxiatze da. Baina, baio or, horren hori zuk Uztiratzen duzula, baina ustiratu bat duzula, era intensivo baten, baina bai. Besteela hori ja, eh, desperdizez agonitxatekelako, ezaprobetxatzea jainkoaren opari hori, eta beste bat sartu alko zela. Baina hori egian, beste, beste saio bat, baterako sartuko gara, eta jasiko gara apur bat, garraioaren garapenari buruz hitz egiten. Azko hitz egindu, garraioan merkataritza, baina baina, baina, baina, baina baina hori aldutuz joan da. Hori azkenean, bueno, utzi beharko dugu makaiuaren geopolitika beste saio baterako, eta... Sartu, bai, gaur egun, nola zer nolako eragenea daukan itxasoa ba, globalizazio prozesu horretan eta globalizazio prozesu horretan itzegiten gaudenean, bai, pentsatu behar dugu garraioan, ez? Nola garraiatzen diren merkantziak, nola e, posiblea den ekoizte alde batean eta gero beste batean kontsumitu hori eske, hori, ematen da Na, gu, gu, gu klik bat ematen hor denagoin eta orri bat da txinatik, kontainer bat hori nola eltzen dago gana guretzean, pues, anabitza, Bai, orro gainera samardu gapur bat. Irratzenotako ideia, metrosenaba no, bueno, Bilboko Portura, gainda go bizitaba Athletic, eso ba. Eskutatu, den Leku, Erraldoi bat. gainera buenos eo bisurqueta andiena sortzen dituen gune hori eta ba, Hortik eta gero bueno, ya sigue mu. Mono... En el Amposta sortzen ditu, ados. Amposta mar mia, amor bueno, hortik eh, etoresenba logistika rekiko interesa, es eta saioa blantzeko ideia. Orduan, Hitzazokon garraio hori buzutxekiteko, txingogun lehenengo mandiren transformazio desberdinen inguruan, es? Hor lehenengo transformazio handiena izango zen, eh, ba, bueno, belauntzietatik, ikatzetik, edo bueno, eh, erregaifosikietan oinarritutako garraio era, eh? es? Hor alde batetik, eh, suertatu zen aldaketa, bueno, lehena patu, eskeo politikoki zaldaketa gongo ziren, baina ekonomikokierea aldaketa handiak egon ziren. Azira bat, erresa izan, hori zartzea izan ere, ba, arte doainik zen gauza bat, Asi zen, ba, bueno, orduan du beharrekoa izaten, belauntziak ez zuen erregaetik behar, hori e, doainik e, batensiona izak, baina berriz, e, barku berriagok bai. Baina la ere, orduan zelan nortu zuten errenta bagarriagok izatea. Bagaien bat, barkua bezekoten abantaia zen, fidagarritasuna. garrita zuna. Zuk e, erregaifozioekin, e, barku batekin bermantuzena izaken gutxi gora bera zen bategunetan egingo zuen bidaia. Belauntzietan, eguraldiaren e, benpesegoen horilla, nola baita deseo zer neur garriagoa bihurtzen zen estandarizagarriagoa. garriagoa. Odan horrek, abantaian diak batizuen, kontrato zinatzeko em, garraio enpresak eta produziu zentonen artean, rutak hobeto zehazteko, eta, bueno, eh, askotan ere, lan, lan, lan, lan indarren aldetik denbora horreztzen zuen. Ariñago ite mazen onbidaia, ba, bueno, kutxiago orden duberzen, hor hor... Ba, emere txigarren bendean Zear hor, bueno, nola baiteko Disputa gau zen, burka burka Ja, hau, bueno Ikatzbidezko barkoak joan zen Gailenten, ez eta horrek karri zuen Ja, alde batetik ezaten genuena, ja denborak Joan ziren zehatzagoak izaten Errezagoa zen neurtzea Errezagoa zen neurtzea, zen bat denbora Berzen portu batetik bestera Erregularra goa zen Jarrai kortasun gehiago Ez da, ba, segunia Aizea potenteagoa edo ez Bueno, gosatu garraiatzeko agian denbora gutxi edu zuten konstatu ba zen. aguaser garraiatzea. Pero bueno, Imperia Britanaren arrari ere ondo deteritsitzean bere armonia indartzeko izan ere. Hor ikatza, ba ber aprosietzen zuen ordan garraiatzen arakoan, ya kolonietara ba zen amanseos eta bueltan, beste esos ergin bentzen zuenes, eta bueno, hori eta parte ere kapitalaren konzentrazio Andia ekarri zuen, ez? Ordu barku bat, bueno, a ber, esen, esen merkea, ataregutziago, ba, Atlantikoa do Pasifikoa zerkatu behasun barku bat, baina, bueno, merkatari ertain batek eukiz ezaken bere barku bat, ez da? Baina, gero, ya, ja, e, ba hori, ikatzarekin mugututakoa gero eta garestiagoazkin eta horrek kapitalaren kontzentrazioa gero eta andiago bat ekarri zuen. Komplesutasun tekniko bat, ez? Geroz eta andiagoak, be bai hor ida gero gaina gero ta regular hau kisoteore kalbietzen zuenera, eh? ba bueno, jende geia osoen prest invertzio hori egitera. Orduan, eh invertzio hori ale handiagoa gero eta handiagoak agertzen dira hor. Eta horrekin batera, hasi zenera paralelonan especializazioa garatzen gero eta geiago. Ordu arte merkantzia orokorren Hor ja azten dira, agraneleko barkuak garatzen ma espesializatuagoak. Bai, itxasuntzi hau gariaz e, garraiatuko du. Beste itxasuntzi honek ikatza. Beste honek ez dakitzea. Bai, bai. Hor, adibidez, arzten agertzen ja frigorifiko. Barku frigorifikoa agertzen adibidez. Oso importantea, Argentina... Argentinaren zako, hor, ba, okel produktore handia zen, ordo, bueno, barkun frigorifikoa jan albietzen dizu, produktu hori bestera batean, esportatzea, ez, es, lehen, ba, gat, gatxarekin matendu berzen hori, bueno, oren frigorifiko tik, ba, beste zapore batzuk, beste merkatu batzuk, zabaltzen dizkizu. Gero, petroleoaren ingaraiarekin notuta, ba, petroleo agarraietzeko. Barkuak ez, gero... Petrolerof amatuak. Hor, ingasa agarraietzeko, hoiek ere, ezta da, hori, azten akartzen, da akartzen, eta badan hola bateko irautza ba, zeh, ja, su barko espez Azkoz ez errentagarri goa izan diteke hori horrekin garraia eta sella dago horretan, ez? Eta segun lehen petroleo, emenexe me si garraia menerazien, sella garraia tuko zen hor izan baten. batean, edo? Bai, era barriskoan diagoa, hakeetar. Horri badan olageteko ira ulta. Gero, beste influenzio punto importante bat, bigarren mundu da. Beste, aimena saioetan ere agertu da ez? Eh, no aiteko, la gran ase, aceleración de ditek den hori, vigarren mundu gerran, claro, logística, ez inbestekoa, aliatu en ez? munduko puntuatetik bestera garraio atu behar dira elikagaiak, produktu militarrak talako aliketa ariñan eta hain suizan ere itxasotik ekoizleandia san estatubatua que es, pues Inglaterra edo bere vale. pacificoko fronteo hori da, sopieta notasunekin ere non bueno, labieteko arremana, izan ere aliatok bueno, lo tuta seuden quellemat itxasotik es, egeak, va, bueno, continental eta aliatok berriz oso dependientak, garraio itxasobidezko Garraioaz, orduan horrek egiten du sekulako handipen bat eh, Merkatalitzarena, bueno, ba, oza, sea, barko merkante piloat produsitzen dira eta bigarren mundu erogarra austean ja eh, ejerzitok ezituzte behar orduan, enpresa komertxialek hartzen dituzte eta batean, oso oso merkea bihurtzen da itxaso bidezko garraria Obrez, kontatzen dena, Estatuatuetan batuetan eh, megategiei sekulako kaltea eragin zirena nola gaitze orduan arte bat merkena zen ikatzen nazionalea, erostea, ba, trenbide bidez, lotutaz egona, industrialekin eta barbea, bigarren mundugarren, momenturen batean, merkeagozen ba, munduko, agen beste punta batetik, eramatea estatua dutara, e, barku bidez, estatua barruan, mugitzea baino, kamioiz edo, edo, edo tren trenes. Edo trenes, bai. O da, noraitu, nazioarteko merkataritzaren, bum, izugarria ikusten dugu, es. Or gero, bueno, badago, krisi momenturen bat, e... Ba, petrolearen krisiarekin lotuta, beriziki, gainbera, gora berak. Baina hori, nuroge gara namarkadan dago eh, gaur egungo just-in-time produkt, eta bueno, gaur egungo eh, kontsumoa eta gaur egungo logistika ulertzeko, ezinbestekoa den transformazioa. Eta un mal dakar ez dut eta da Gaur egungo den dugun kontainerra Kontainera container estandarizatu bat. Honek berak ez du, honi esker lortu zuena zela ja berak, ez zituela ez deukala itxasontxirik berak itxasotik mugutzen ziren kamioiak zituela hori zazen apura bere, bere, bere saldi paradigmatikoa ez? izan ere ja horrekin kontainer riesker itxasontxibidezko garraioa treneko eta kamioikoarekin erabat lotuta gelditzen da. da logistikarako sekuelako iraultza izan zen baina uste duguna baina iraultza em, motelagoa izan ere bueno iruroko eta bostean Sortu zuen honek bere lehenengo kontainerra Baina ezen izan bimila laura arte Kontainer biridezko garraioa Garraio biden nagusia, merkantzia hoien garraio bide nagusia bihurtu zela, eze Altartik, lehena epatxan dituen, graneleroak jarraitzen dute gaur egun o sea, Petroleago jarraitzen dute, sekalak garraietzeko graneleroak Eta berez, oso oso importantean dira En volumenaren parte oso handi bat garraitzen dute Eta gainera, producto importanteanak enzuzenen graneleroetan doa, ezez baina egunerotakotasuneko produktuak eta, bueno, eta produktu, bueno, petasagonia produktu guztiak kontainerren bidez, garraia zen dira. Osa, agarranen lezin dena, kontainer bidez gaur egon, baina bimila lauan galendu ziren merkataritzako barko multiuso egin, nola, baita eslen, basen, bueno, merkataritzako barko general batzuk eta ia kontainerizazioarekin, urinatzen horokortzen, ma, karo, kontainerizazioak eragin zuen ere portuetan sekulako aldaketak egin barziren, obraizugarriak, No, bait, urteak, ego kitzapen lan bat, ez? Ego kitzapen lan banlat, bai, ikusten dugu kontainerrak abantai batzuk ematen dituela, baina era berean bebai, prestaketa bat behar du, nola baita ba, behar da, ez? E, Terreno zehatz bat kontainerroiek ba, usteko, gero kontainerrak mugitzeko bebai garabi handi batzuk, ez? Trenetan, trenak ere prestegoen behar dira kontaineroren txako, ez? Gaur guztia dago montatuta, baina, ez irabaten horrekten bora berizan zuen, garatzeko. Baina, kontainizazioa da nolabait... Eh, bueno, marzeka aipetzen zuen... La aniquilación del espacio por el tiempo ren, Ya puntu gorena, ese ya... Konexioa erabatekoa, bertindu itxasua... Errepidea, trenbidea, gaskinak guztia... Bueno, me gaskinak guztia kontainerak... Estak enikillatzen, baina bueno... Beste guzti que... Osa, garra joan etxako... Eh, sin beste diren horiek... Konektatzen ditu... Erabat, denborak asko asko erregulatzen dira... Berez, bi eh, arraso inaguzia aipatzen dira... Kontainerren eh era penarentzako bate izango litzateke langileen mugimendu ba, e, den kontrako contraco maniobra to eso así te ere eh ba honasko zuen langileen beharra e, portuen logistikan Etorkein zuen baskoaultzea, langileen mugimendua portuetan, eh? Portu ordu arte portuetan oso garrantzizkoak ziren ba mugimenduak sindikatuak eta hori ta ber, nolabait, ba, bueno, desegiteko bide bat izan zen, eh? Bai, gainera mugimenduik gaitasuna zeukaten nazioa nasioa paralizatzen baten portuak geldi mantentzen dituen, greba orokor baten bidez. eta horre langile klasari sekulako indarra ematen sion. Gaur egun kontainertan oinerritu da portuetan oniet asko es aiawada. Oda, bueno, bat, ez, orduan. Eh, Irureta margarren amarkadako Edo en la urure gara amarkadako Ofensiva neoliberal horretan ere Kokatu desakeguas bigarren no? eh, eh, mundu garranen Konsensu socialdemócata Purtseko herramienta baten moduan es, langille, langille mogumendoa Gogor kolpatzeko Vai, Azken finan edo zain aurrera kunza tekniko eie, es, Vuelta eman alzaio Langilleria kolpatzeko hori da. Eta beste arrazoi bat dena den da Hori eh, erregulartasuna indartzen Lehen hain patxen Ja eh, espazio za importante eta espazi guztia regularitzatzen da denmoretanez. denborak oso oso ondo netualak dira. hasiera baten on hori belauunzitik basatzen gara motorekoraia ja, denbora erguraitzatu da baina prozesuori gero eta handiagoa da. Gaur egungo sistema logistiko, gaur egungo gora arte nu zuk ereroialduzun produktu bat hemen Taia, fabrikatzen duten, agioan txinan edo bangladezen edo darakoan eta gero zuretzera ekartzen duten ez hori bermatzen dizute. Egia da, hori apuruat, apurtu zela nolabait pandemian enostean edo mito hori nolabait, ez? Dai, dena, dena global izatu altzela, dena egona altzela, nolabait, konektatuta eta ez egoela inongo arriskurik beti ukiko ditugula, ba, behar ditugun zerbitzu guzti, ez, berdin dio, zerbitzuak bueno, edo, merkantziak edo dena dalakoak, berdin dio, noin non izten diren asken finean, ba, itxasontzi batek, tren batek edo dena dalako batek, ekarriko dizulako, ez? Bai, baina hor, ba, bueno, ikusien zen produktu batzuk, ba, es, ba, bai, garraiatxa errezaden, baina garraiatxeko egon behar diren, ez? Ordoan, baka hor, euren produksioa, munduko beste puntan nahi de maldimada, hakian importantea bihurtzen den, une horretan, barute hori esportatuko, baizik eta eurek erablikuten, ez? Ba, oso berrezkoak diren unean, aia, maskarikak produktorea, e, e, txina maldimada dago, ezeko, bai, zube, ba, lehenengo ba, erabilitzagun hemen, eta gero agien soberan dukagunan, bidaliko dugu. Nah, Europara, eh? ez? Ez da karraio, exiketa, ere, importante, le va dos productos y está haciendo izan zen, es azken su... finean ba Espainiare estatutu mailan Eze goela maskaria produkzio handirik, ez? eta, bueno, hortik bebaie izan dira hainbat ustelkeri kasu es? Bai, ari usoren ustuz koñata, bai, no, bueno... gero hau abaloz enzo bai, zer, ere? Bueno, bak, izu, guztia, pues, de, bueno, guztion miseria beti dela, aukera on bat bai, batzuentzako, es? Batzuentzako, eh? batzuentzako, gutxi batzuentzako, azbea, astasunar hortzeko. Baina, bueno, eh, irekizela, es? Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoan enpresa eh, bat maskariak fabrikatzeko, izan ere Bueno, pandemiaren oztean Europar bat asuna eh, bueno mm, egin eh, batean bebai Ameriketako estatua batua eta beste, bueno, mendebaldeko beste realde batzuk konturatu ziren Ba dena eukitzea deslokalizatua ez zela bueno, abantai bat zela termino ekonomikoetan baino momentu puntualetarako ez krisi momentuetarako izugarrizko zabaantaia suposatzen zuela. Eta ordutikikan ez pandemiatik hasi dira agertzen hainbat eta hainbat dokumentu batez ere Europar Batasunaren kasuan ikusten naiko bueno, bai, kasu argie bai, kas argie, bai. ez Europar Batasuneko dokumentua hainbat eta hainbat dokumentuetan aipatzen da kate logistikoak laburtzearen beharra. Bai, baina, bueno, itso iotetik garrantago, gaur, unik ustean dugu zelan, e, ba, bueno, merkatu globalean, e, itzazoan jarraitzen duen sekulako garantzia aukintzen, eta berez, bueno, ba, portuak jarraitzen duen handi benak eta handi iragartzen, oro dituen ondorio ekologikoak bastertuz, eze. Ez. Claro, nazioarteko merkataritzaren gorakada honek, gero eta barku gehiago gote honek, bueno, ba, loturantia dukarek klima larri aldiarekin ez. Baina, gian hori, beste saio baterako txibarko dugu, egizan, zenoak bueno, zabalak diraz, eta zenoa eta kapitaren arteko gaia oso zabala da. eta aurreki piarren saio baten hagin gehiago sakondu beharko dugu. Apurate apuntatik ba puntatatik edo landu ditugun. Gai batzuekin, ez da? Hori da, izan ere, bueno, ja aipatu dugu irratzaioan Karl Marx, ez, bialdiz, eta, ba, bueno, jatorrizko metaketan eta zuk haipatu duzun, ba, bueno, espazioaren txuntik eta denboraren bitartez, ez, eta tipo oso askarra ez, eta horregatik, ba, bueno, agian, urrengo zailo bat, ezken iberko diogu itxasoari, ba, bueno, baino ikuspegi, ez, zehatzago batzuetatik, ez. Oria, ama munduz bueno, eh baguas, baina kanta bat, un txiko dizu goesta. Orida. Euskaldun, bueno, itzasorekin lotura andia. Zeukan euskaldun batekin lortutako kanta bat ez data. Haipat du gun garai merkantilo eta kapitalismo, bueno, garai perkapitalista urresko aro merkantilo Horri e referentzia egiten dinten. Erdi mercatari, erdi pirata... Erdi noble, ere. Erdi noble. Ba. Humanista, ere. Ba. Hidalgo. Horri es. da, humanista, be, bai, bai. bi munduen arteko subia. Gusta Hugo de Grotean... Eh, Hugo de Grote baina bariñago izan zela, baina... Bai, bai... Sale izango zen. Bai, Hugo de Grote sale izango zen. El bai. Elcano erena. Horri da. es, lortuzuela balenengo mu, mundu buira egitea, ez? eta, bueno. eta baina bat diru, eskarrenkasko, ko, kideak, es dira eskarrenkasko kokideak egin es? ez dira inzaleak egin ez dira inzaleak hori ez mare liberum irakurri hori da jende kritikoa getariarauek bueno gutziak ez dira getariarrak bera bueno orduan txiko zaituztegu pekatus nefandus kantarekin hori da eskarrenkasko orde orde. Asko, ko, kanta azken es que fiñan lagunak ditugu es orduan pues aurrekon aurrekoan aurrekon unik beste saio batean berainabesti batera biligenuan, genuen orduan, pues bueno, en. Ni eta que bestela aurrengoan, eh, Bestela eten beharko dugu promozioa, ez? Eta bueno, eh, agur, entzun maiteok hau izan da dena berandu egirekin lehiatu ezin den podcast honetan eta Eskarregi ikaskorek Bekatuz nefanduzekin usten zaitustegu La ruta del Juan Sebastián Elcano a través del Atlántico tiene un hondo y alto sentido espiritual. Por primera vez, bajo el signo del llugo y las flechas, los caballeros guardias marinas, recientemente incorporados a la invicta armada española... Visitarán las naciones de nuestra fe, de nuestra rata y de nuestro idioma. Arantón, Salomón, Sacoán,